Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatü Vessalatü Vessalatü Və Alə Eşref-ül Enbiyyə Və Seyyidil Mürsəlin Ammə bəəd Rabb-i Şrahli sadri və yəssirli emri vəhlilugdeten min lisani yeffəhu qavli Mək, kardaşlar, keçen ders kalmıştı ki insanların künahdan sonraki halları insanlar tövbə ettikten sonra əvvəlki halına qayıdır və ya qayıtmır Şək yox insan tövbə eləyəndə əgər səmimi tövbə eləyibsə Allah subhantı onun tövbəsini qəbul edir İnşallah o insanın günahları bağışlanır Amma həmin insan Allah subhantı hala yanında əvvəlki dərəcəsində qalır və ya qalmır Ə? Hə? <coughs> Demək, şəriət deyir ki, "Və minhum men yekunu nuzuluhu Və insanlardan elələri var ki, Allah Subhanahu Ta'ala düşəndə, enəndə günahla gününür. "In ma saghīratan aw kabīratan" bu günahı ya böyük olur, ya kiçik olur. Fə hazə qad yahtājü fi 'awdati ila Vədir bu insanın əvvəlki halına, Rəhəmukullah, əvvəlki halına günahların bağışlanmasına getmirə sözü. İnsanın əbəki dərəcəsini Allah Subhanahu va taala yanadır. Qayıtması üçün həqiqətən də səmimi tövbə etməsi lazımdır. Və <coughs> səmimi tövbəyə gəldikdə isə nədir ki, İmam Təsəməl-Bəsrə buyurur, deyir ki, ibadətlərin də ləzzəti var. Şək yoxdur, tövbə onların içində gedir. Deyir, namaz qılmağın ləzzəti var.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 Və bu bəladan sonra insan Həmin o günahı tərk edir İndi bu insan o günahı Allah üçün tərk edir Yoxsa bəladan qorxduğuna görə Hə? Bəladan, bəladan qorxduğu üçün Yaxşı, bu tövbə qəbuldir Hə? Və yaxşı, bu tövbənin içində ixlas var Yoxdur? Yoxdur. Var deyən neyə dayanır? Yox deyən neyə dayanır? korxur bu da şeydir başqa. Ümmətlə ikhlas öz-özündə fərqlənir. Əzizim qardaşlar, iki insan məsələn ikhlasla əməl edir. İnşallah onun da əməli qəbuldur.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 Oversizə xarişdir. Amma əməlləri bir-birindən fərqləndirən nədir? İxlas. Əbu Bekr rəziyallahu anhu da sədaqə verirdi. Düzdür? Sən də bin sədaqə verirsən. Amma hansı əfsandır? Hə, hansında ixlas güclüdür? O əfsandır. O ki qaldı bu məsələnin, yəni ixlasın içinə girməsi və girməməsi. Şübhə şey yox ki, əməl xalis Allah rızası üçün olarsa, onun içində Allah Subhanahu say sevgi olarsa, Allah Subhanahu qorxu olarsa, o da hiss Amma ki elə bir ə, bu insanın ancaq və ancaq qorxu qarşılığında aydındı tərk etməsi o kamil ixtlas deyil. Amma ixtlas var çünki, yəni Allah Subhanahu taala səni qorxanda, nəyə görsənsə? Hə? Əzabından qorxursan da, Allah Subhanahu özü bu istifadə edir. Deyir ki, məsələn, günah elə mə yandıracağam səni. Cəhənnəm hesab görür səni ya buna bənzər ayətlər, bu mənada bir çox ayətlər, hədislər Aydınlə qardaşlar Yəni Allah Subhantan insan nə ilə? Əgər məsələn sənə üstü və ya başqa bir misal çəkin Yəni üsvət tərəfdən deyim mənfi tərəfdən Üsvə bir düşmən gəlirsə Sən düşməni nə ilə qorxursan? Nə? Gözündən qorxursan, qarşından qorxursan, ne deyil? Sən düşmənin elə ki, gücündən qorxursan Və bəlalar da Allah Subhantan ananın gücünü bir daha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 Və اختلاف الناس هل يعود الى درجات التي كان فيها بعد التوبه بناء على ان التوبه تمحو اثر الذنوب و علماء اتفقوا عليه ان شاء الله انسان توبه edəndə onun gunahları bağışlanır aydın inşallah tövbəsi qəbuldur bunu hamısı deyir amma ihtlaf eliblər ki əvvəlki dərəcəsinə qayıdır qaytmir deyir və təcəlü vücud ki adamı bu tövbə insandır deyir günah işləmamış kimi ələbiş insana cinayət eləməyib au yaud binaan ala anna tawbata ta'thiru fi isqati al'uquba wa amma darajet elti fatatatu fe'inahu la yasiluha bəzlə dedik ki insan Allah subhanu te olan nədir dərəcəsinə çatmir amma ki günahları bağışlanır vahid kemə şeyxül islam ibn taym rahiməhullah beynə taifətin faqman məqulan şeyxül islam bu məsələyə bir az açıqlama gətirir deyir Və tövbə edən insanlardan elələri olur ki, əvvəlki halından daha yaxşı halına qayıdır. Aydın də. Məsələn, insan cahillikdən islama gələndə. Aydın deyil. Tövbədən əvvəlki halı yaxşı idi insanın, yox, tövbədən sonraki halı? Tövbədən sonraki halı. O minhum mən yahudu ilə misli və insan İslama gələndən sonra və günah eləyir və onlardan elələri var ki, əvvəlki dərəcəsinə qayıdır günahdan qabaqki dərəcəsinə. Vaminhum man la yatam la yasil Və elə insanlar da var ki, heç vaxtı əvvəlki dərəcəsinə çata bilmir. Və bunun da səbəbləri, yəni necə olur ki, insan əvvəlki dərəcəsinə çatır? Şeyx olar o toxunur. De o hadd bihasab qovati və kemalha. Və bu da bağlıdır tövbənin gücünə, qüvvəsinə, kamiliyinə. Və ma ahdasatu al-ma'siyə lil'abd O günah kulda nə qədər elə bir şey kulda nə qədər elə bir şey qulu kövrəltərsə, qulu nəre bir şey ağlamağına səbəb olarsa, Allah qorusun, çox aldarsa, nə günahdan sonrakı peşmançılıq <coughs> o tövbənin insan həyatına təsir olduğu böyük olar. Wal bukaimin xəşyetillahi faqat taqva hatil və Allah subhanahu qorxusundan da tövbə edər ki, ağlamaq insanın əvvəlki dərəcəsindən də daha yaxşı dərəcəyə qayıtmasına nəyidir? şamə edir. Vayasiru ba'da təubəti xeyrən qabla xatiə. Fəhəza qad yəkun xatiəti fi haqqi rəhmə. Fə bazən insanın o günahı onun haqqında bir rəhmat olur innəhə və innəhə nəfət anhu görsən ki, o günah səbəb olur ki, insan elə bir şey öz təkcəbbürlüyünü sındırır. Və xallasatun intiqati bi və idləliyi bi Və o günah bir daha ispat edir ki, insan özünə nə inəməli? Güvənməməli Və bəzən, məsələn, insanlar özlərinə güvənirlər Dili ilə dedik, məsələn, məsələn işini helə vurur Helə çəkir, çəkir ki, inşallah bu fikirləşir ki, bu heç vaxt nə olacaq? Bu heç vaxt azabilməz Və yaxud dünyanın məsələlərdə işlərin yəni, möhkəmə bağlayır Elə eləki heç vaxt, yəni bu, <coughs> bankrot ola bilməz. Bir də ki, Allah Subhanahu gözləmədiyi, ağlına, xəyalinə gəlmədiyi yerdə onu birdirədir. Və artıq insanın o günah düşməsi, o bitirməsi bir daha onu edir ki, ey insan, sən nəsən? Zəifsən. Və bu yad xadd-ı və zül inkisarı halatı bab-ı Səyyidi Məula və Allah Subhanahu elədir ki, qarşısına gəlməyə səbəb olur və arrafət hu qadruhu. və Allah öz elə bir ki qədir qiymətini ona tanıtır və yaxud onun kim olduğunu onun özünə tanıtır və aşhədət hu və darurat ilə xifsi seyyidil mövlə və insana bir daha göstərir ki sən nə qədirdə elə bir böyük olsun gücdə olsan sənin öz rəbbi və ehtiyacın var və ilə afd və anhu o məxfiratuləhu və qulum Elə bir ki, Rəbbinin onu bağışlanmasına və günahlarına keçməsində ehtiyacı var. Ümumiyyətlə, yəni, insanın içində görürsən ki, tövbə, günah, o vaxt insanın haqqında xeyirli olur ki, insanı belə işdən təmizləməsinə və öz günahlarını görməsinə səbəb olur. Yaxşı, burada bir nəyə məsələ var. Deyir ki, insanlar günah işləyəndən sonra əkinoxdan sonra üç hala bölünür. Kimi günah eləyə zəifləyir, yəni əvvəlki dərəcəsinə qayıtır. Və kimi əvvəlki dərəcəsinə qayıdır, kimi də əvvəlki dərəcəsindən daha yaxşı halına qayıdır. Ümumiyyətlə insanlar arasında ən çox hə? Dedi ki, dedi ki, insanlar üçlü bölünür, tövbə edənlər. <coughs> Bəzi də tövbəliyir. Yəni yaxşı olur. Əvvəlki səhidi tövbəliyinin nisbətlə yaxşı olur. Və bəziləri tövbə edəndə tövbədən e, günahdan əvvəlki halı, yəni eynidir, əvvəlki halına qayıdır, yəni. Necə var idi deyirəm, tövbə tövbə edir. Və bəziləri də daha yüksək mərhəmətə qalxır. Yəni tövbə o insanın haqqında bir rəhmet, günah o insanın haqqında bir rəhmət olur. Ən çoxu bulan Oldu, şimi qalanlar. Hə? Orta yol. Orta yol. <Gülüyor> Oldu, şimi qalanlar. Oldu, kimi qalanlar? Bəli. <Gülüyor> Daha <Gülüyor> yaxşı <Daha Gülüyor> vəziyyətdə <vizyette. Daha> <Gülüyor> <yakşı vizyette> olunlar. Daha yaxşı vəziyyətdə olunlar. <Gülüyor> Niyə əsəl səndisin? <Gülüyor> Yəlməsən həqsi varı. Yəlməsən həqsi varı. Də o, dedi ki, bunların üçün də inşallah günahları bağışlanır. Azda <Gülüyor> əlçiyyətdə və axirətdə iqab olardan qalxır tövbə sənim tövbə edibsə. Və dedi ki, bunların ən çox insanlar arasında bu hansı hal görsənir? İqbalı başlama ona sövət getmir. Bax bir qulaq asın. Əgər insanların İslam'a girmə baxımından baxsın, ümumiyyətlə insanın İslam'a girəndən sonra halı aydındır. İslamdan qabaqki halından yaxşıdır. Yəni, bu dünyada böyük bir toplumdur. Nə qədər müsələman var? Elədir, elədir. Amma İslamın içində girəndən sonra, ya yəni, bu tərəfdən baxsan, tövbədə, insanların tövbə edən insanların halına, bu tərəfdən baxsan, ən çoxu kimlərdir? Əvvəlki dərəcəsində qayıda bilmək insanlar. Yəni, insan tezə idarətə gələndə necə olur? Yəni, Sonra günahlar elə elə, insan əvvəlki dərəcəsini Allahusmaqlığı yanda itirir. Ayrıca, demək olar ki, şey, hər bir yəni, İslamaya gələn insanın həyatında bu var. Və bundan dəlavə yenə də görürsən ki, insan o, o haldan tamamilə ayrılır, gəlir. Yəni, İslamı yaşayanda bu günləri də görürsən ki, insanlar çox var. Günah elə elə, düz günahları bağışlamasına baxmayaraq insanlar nə olur? dala tüşür. Ona görə insan hətta onun günahları bağışlansa belə, hətta aqibət ondan qalxsa belə, insan bilsin ki, günah eləyəndə o yenə seçir etdirir? Aqdəndə qardaşlar, günah eləyəndə o insan nəsə etdirir? Ona görə insan çalışmaz nə eləməyə? Günah eləməməyə və Allah subhanət olaya səmiyi tövbə eləməyə və Allah subhanət olaya şək yox ki, tövbələri qəbul edir və tövbə tövbələri qəbul etməsinə ən böyük yəni Quran Kərimdə dəlillər də çoxdur. Amma belə məntiqən baxanda narindar gətirir ki <coughs> Demək tövbə etməsini istəyən Allah demək onu qəbul etməsini istəyir. Aydın deyil. Tövbə etməsini istəyən Rəbbimiz demək onu qəbul etməsini də istəyir. Yəni inşallah insan tövbəliyəndə onun tövbəsi olur? Qadroludur və gələn də qalsın inşallah. Gələn dərsimizə